Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsani la yumid din Allah nama dhuva rafal ndrojim dhe vëtëm pritindim dhe faal e karkojim ndhe rsallallahu dhatë dhe bëkimet Allah qofshbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi famillet i shukat dhe tajtata qendjekin rrugën e tyre dirin din në fund të kësaj bote. Të ndëru Lëzër, në gjumane kaluar, pikresht në këtë ko, para namazë të gjumas, kemi trajtuar një vlerë të radhës që duhet pa isin me të gjdovesimtare, e është këshila. Dhe kemi shërua të jese një të gjethë se rrëbë të laot kemi të meta, kemi lëshime, bëjmë gabime, ndaj kemi nevoj që ti ndihmoj njëri tjetërit me uplecu. Kemi nevoj me ndihmoj njëri tjetërit me i të ikalu gabimet edhe lëshime tona. Dhe kjo bëhet njëra të ndryshme, një nga ato të rëndësishme dhe efikase është, dhe të tëtë këshila. Dhe tje e kam përmendur se qëllet e regullat dohet me i pasë parasysh një besimtar kër e këshlëm lënëve të të këtë kujdes për kohën, për vendin, për mënyrën, tjeti sigurt se ka bërë gabimin e caktuar ju me hamendje e regullat e tjera. Në nën tjetër, a i cili merë këshila edhe a i dohet me upajis me një edukat caktume, do të na kim implemento rregullat e atij që këshillon. E ai që këshillohet çu është duhet në prit tuaj këshillën, një musliman i besimtar që beson Allahun dhe pejgamberin e asun kur dikush tamam çu është duhet, me sinqeritet, me rregulla i kujdesshëm e këshillon, si duhet ai tashmë e prit këshillën. E por atë ndër lotë Njëriju i cili këshilohet nuk duhet me unëgut në ragim. Nga se nga njerë di kush, pasë a fillon me këshilohet, a i ragon me njerë, josë më ki kuptu dretjë u kadal. Andaj regulli parë i njëriju që këshilohet është, pëllem eshtë mos me ragon me njëherë. Dhe gjë e këshilën deri në fond, pasë të japë pëmendimin tënë, pasë të japë pësarimin tënë. Nga se ka mundësin në fund të kshilës, ka diqka që e sëshëran atë që është e paqat një fillem të saj. Muhammedi s.a.ll. edhe kur ka qenë në një kshilë, po thonë kushtimisht kshilë, absolutisht e pavend e ka në gjudirin fund. Pastaj e ka japë sërim në duhurë. Njëhera ishte në meke, pejgamberi, a.s. e ndepa u shpërngull dhe ishte duke bë i badet të qabja. Rëndë të atoj i pështetër për qabë dhe një grup i korejshve të meke, këndër shtartë të ti bisodonin se, qysh me e nalë kitë njeri? Që ka me bona që kë njeri mos me vazhdo ma të utje? A të njëri për të të një qojë tërë Utbe ibn Rëbija, thë unë e po shkaj e përja bëjë një ofertë. Po shkaj dhe të shumë qëfarë po thëtë. Unë ngritë Utbe ibn Rëbija, kënë nga korej është i dhujtarë kënë, në kësh pasu si pejgamberit a.s. Shkaj të këtë Muhammed al-Zumë dhe i thaë, o Muhammed, Kë punë që ti me të ka arë, në ka dhirë të lashe njëve. Në kebu problemë, më burë. Në në që eshë i në da, të është baba një fejë, djarë i një fejë, ajë një fejë. Kë punë në ka bu të lashe. Në kemë një ofertë për ty, për të shilaj me e marë. Une për të shilaj që ti me e ndëgju, me vëmenje këtë ofertë që për të apëjnë. Për gjen, i ka mërës në për e dëgj Nëse e ki për pushtetë, Allah, për karik e ki këtë punë, për i sët për të jepimë që amonit të ku fleqatë punë, sët për të bëjmë të parin tonë, heqë, në më sëna ladhë me shku gatë kjo punë e në fundë dhe petë me marrë që e ki pas për karikë. Nëse ki për pushtetë, për karikë, le sëtë, brakë të fizikë të mësime, këta ju fjesëneve për të bëjmë të parinë, apëtonë. E veqë që të meni, për më e Apo, veç të me përni Ba lukon Qysh pejgamber e sanë Allahu po i shpal Aj po i, ther, pa, aj po i thret njerëzit në besim E kjo po i vjen Po i thot nëse ki përka rik E veç këta me e një Apo që është me i thonë Apo që është pe qëtujt Apo veç që kjo me kën Pejgamber e pe sanë përnë dëgjan E dy të thanë Nëse ji i smu të bur Ka kapfar Dësën halli një i preku për një smunje, i mledhëm keqa kem, me dukat, me para, me keqa kem, edhe qënë ku atje ku mret një shërohen, edhe patë boqarës këna melan, nëse e kitë, nëse i smutë, edhe kja është ofendim kja, bol, edhe kja është ofendim, e të të është halama ofenduse, Tha edhe të ofrojmë, të më onë pushtet, të edhe shërim, edhe parë, edhe gratë ja po më të përëmë. Kja lëma ofendu se i shtapën. Herë po njerëzit matin me kutin e vetë, që shto njerëzit që shërën që shëtaja, kështë i bojë, ta në më në që gjithë kështë i a banë që ashtu apën. Po kështu nuk është e pegambiri, ari hi sëratu a sëratu. Dhe kër e përfundoja i këtë ofertë, thaë, e fraqte ja pa valid a pofundova bora kryva thapo thangon tashtimuat jo ka edhe pse ishte këshill ofendues edhe kjo ishte nënçmuese dhe mëso nuk ndërriu nuk reagoi e la më për fund deri në fund atë e lërëm kur bëhet fjalë për një këshill që vjen për një vëllaut ton musliman për një të afërmi për më të vjetër për më të diqshmi nuk ka atë në fund derë mos mos u kësht mohabet me ndërpim me një nga se S'pa ku vlerësoj e Kujdes në dikujt me t'pa ma mirë Aj që t'këshëllon dhe me t'pa ma mirë Edhe nëse, nëse përshëllon Gabimesh për të shëllon Gabimesh Dëmon atë pun që aj për të shëllon për të se ke bote Ka gabuaj për mënen që ke bote S't ka pa mirë Në regull është gjitha t'jën këtën regull Prejtë e me e përfundu njëra A këryo e lëpo, a po lejën dhe që pak me të ka dhu, a i që përdu të shumë konënë, përshambull, e kështu, e kështu me lëpo. Dhe e parë është, lëri njët hapsir me e përfundu mendimin, tani jepe serimin tënë që e kjepe. E dyta të ndërnë dhe zërëpo, që dhëtë me pasë parasysh njeri u cili këshillohet. Na në takimën e kalimë kemi vullë për atë që këshillan, regullat që dhëtë me pasë mos me e ndërprej këshiluasin. Ndejnë e te për fundën të në për. Në të gjë e mirë që ka për të më thonë njëri. Në kërë ku bërë medikonë më abet, nuk këna me të që ka për të taj. Po i këna me të qëshmeja këty, kërë e krynë kjo për. E të një asë e morër është ka të njëri. Ka të në gëj e mirë. Në është të njëri ka me vendë, më sugutë. E pasë të në fundë Atë që pëtë kshilanë, që është duhet pëtë kshilanë, dhe më thonë, duësh me e falenderu për kshilën që pëtë japë. Ma di me e konsideru si nërë të madhe që pëtë apënë. Nga se ajë, po dënë që një të metë, një lëshëmë, që parat të tjerëve nuk të qëtë mirë për dhe me të jekë. A i përdojnë që tjerët me të pa mirë. Andaj për të bënirë. Për këtë arsiu, Omeri, radiallahu ta'ala anhu, thonë të kështo, Rahim Allahum ra'en, ahda i lejja u jubi. Allahu e më shiroft atë mirëi, i cili mjëpë dhurat mua të metë dhe mjëa. Nënë kërdi kushë, Ja, ja jep një të metë që e ka dhe qërë që kërë është së dashtë që së të të musilë. Nuk është dashtë i promë që së të me folë, nuk është dashtë i. Yes. Ja, ty së të ka i e që është me, me a këtë i thua. Ndodhë në gutëm, munë më habitë. E, këtë të metë që dikush përja qartësan, o meri e ka të rejtu si hedhje mjë do në përë. Dikush me të jep hedhje, që ka he i thush? Falë një dhe shumë. Allah është përbletë, të jam kënerua, po. Kur të jepë dhurati, kush, a jemi rë njësë, po. E Omeri përthatë radiallanu, si kur që jemi rë njësë, ndaj ati që të jepë hedije e dhurata, jemi rë njësën dhe ati cili të jepë këshila. Me të pletsu, me të përmirësu, e kështu me lëtu. E kështu me kësru. E treta të ndërru dhe zërdo. Aj që këshilohet, Ajë që kshilohet nga regullat që duhet mi pasë parësysh është që ta merë seriëzisht kshilën. Kërë di kush e nganë di kontinë të fund, anja një shumë farmisht për tije, kërë këthetë, hajtë të kshilë punë dhe të uapë. Jo, jë merë seriëzisht? Merë seriëzisht? Që të e komuna po, po kërë e përshamë të në lëzën, Njerë nuk e ka shën vet në djep. Nuk e ka. Me ti xhud di kush në kamerën e shaft um, e më thon çka si ke bjuaj apo çfarë sku mund bëni shtopa. Ah, çak çora. Çikojmuna. Çikso pasavop, çuditësh apo. Pa ndaj kur dikush ti hap këllat, ti e di që me të vërtetë ka mundsi ke bolshëm, ka mundsi. Dhe nëse vërtetohet se si ke bolshëm, nëse vërdos se si ke bju gabim, më ne seriozisht dhe përmirësohu. Masë vazhdo nga bimë apëta. Nga se dikush ka herë e kupten që ka gabu. Ka herë dikush e din që filoni që pa e kshëlan mire ka. Po për i nati nuk e bënë. Në me i nati jetë i keqë. Veshë mësë me i mejtë njëra ati me dhonë që filoni e kshëlaj u bu ma i mirë. E qëka ko gole që i filoni e fisikë? Me në të njërë u bu ma i mirë. Nuk duhet njëri me me i keqë për i nati, Allah bërë. I nati është i keqë po nëse duhet me pasë i natë të le tjetë në punë të mira, ju në punë të fia. Dhe përse i natë është i keqë, po po thomë nëse dikush i ka mitë në hisë e i natët, në të qënë ka punë të mira. Edhe ato për i natët natë të armigjëve dhe kundërshtarëve dhe atyne, mu buhet të mira, për i natët. Nësë banë me i natët me për, buhet, po thomë nëse veç kishë me mitë i natët. Përinatim e me dikeq, e veç pëse më theti, të është s'ka me bu. Sëmë kërënë, që shëtë dikush thëtë ka herëm. Ka dikush për shamull, i thëtë dikush ma i rrisaj për më falë, nuk e pranën këshilën me i falë 5 vakët ok e pëse, i thëjnë të një djallëja për unë një një njëmi. Thëjnë të një filon e për e qako gajla përën. Ska gali kërës ka prun gjemi, më rëndësi është dikush të ka do është njën të ka thonë, hajdo burë. Ajë që i thët dikujt, hajde mu falë. A ka mënë si mu kuptu, dyqysh kjo që i pëtta ka i nati. Dyqysh. E për i nati pëtta, hajde ishtë të një gjemi se, ajë që i thët, hajde mu falë, ta do të mirë në lobe. Ajë që i thët, më bëkit kjeqe, se bëkit punë të keqe, se së të Nuk duhet besimtari me e prit, me e, me e, e, e trejtu këshillën me inatë, po me së rëzëtë. Që së përko ka, une, ka me rëshikohet. Ma dje nuk prishpune, me nzile, me shkruhët. Që është ke gavimi, që kja, që kja. Po të garantej që i ka u mëme këtë punë. Që kjo është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe gjithashtu të nga etika e të kshiluarit, a i që kshiluhet, është që, si kure përmana, me buët dua për atë që e kshilën atë. Qovët dhe përdejt, aty po me i thonë Allah, aty po me i falet, po dhe kur dadmën, o oh Allah, kjo njëri që më dashit mirën, je pjatë mirën atëm, më dua për to. Dhe, me këto regullat të në vëllet dhezër, këshilë e merë kuptiminë vetë. Nëse njëri ju që këshilën, i merë parasush regullat që i kemi përmenë, edhe njëri ju që këshilohet, i zbaton këto regullat, të dytë funksionit që shdohet, shumë dobi realizohet, shumë punë e madhe, e të përpër, e të se gjënë dobi që dalin nga funksionimi i duhur i kshilës, nëse kshila funksion që është duhet, e duhet me, kshil, me funksionese në, në e nga besimtar, atërë, qëfar dobi dalin për kësa e, atërë, dobi e parë, kryesore është në dënë Allahu, sa Allahu i dënë ata kshil, që kshilohi me zveti, për adaj edhe Allah e ka bërë kërkes fetare kshilën, afe. e ka bërë kërkes fetare kshilën, për adaj Allahu qëllewala ka përzidh njerëzit më të mirë, njërën më dashën të Allahot e kanë pasë rullën e këshilimit. Kushen ata? Pegamber të Allahot. Ate në ardhën i kanë këshilu popet e tjene. Edhe njërën më dashën të Allahot masë pegamber e kushen ata që i kanë marë këshilët e pegamber. Këtë erën më të mirët. Këto dy kategoritë njërën më të mirët. Pegamber të Allahot që i kanë këshilu edhe ata që i ka një kërrugën e pegamberve, e kanë këshilu të tjeret, edhe ata të zëtë i kanë morë këshilët e pegamberve. Përndaj, besimtori osë është këshiluës, e këshilën dikon, osë është i këshiluar, e i merë këshilat. Cëllë dhe që tjetë, a i nuk deli ashta të qenurit i doshrëja logele gjelë. Mi aftën kjo dobi, mi aftën kjo sukses me arrit një rjuqën, Me edashtë Allah u Gjellë dhe Gjellë Ljomë. Me edashtë Allah u Gjellë Varat. Dobija e dyjtë që të nërëllë dhe të realizohet është se shtohet sinceriteti mes njerëzve dhe largot hipokrizia. Momendi kër ne këshilohet me sinqeresht, unë nuk dume të pak keqëti. E asë ti nuk dume më pak keqëmu. Këshilohet me zveti E prënëm këshilën. Më lejnë e latë, kjo është shenjë se ka sinceritet. Arrjetë sinceriteti, largohet hipokrizia. Në kemi folë dhe sa takime për hipokrizinë. Sa është të keqe? Dëftërsia. Mi kesh njëri dëftyr. A, burri, te mashallah. Si të këthen shpiren. Tjera fjallë me jë thonë. A, është qështë një e mirë me konë? Jo, latë. Jo. jo, me jë thonë një kujtë nësy. Fjallë të më dhoja Ëm masive tani çka është një mazëza fëm. Kjo s'është, kjo s'është cilësia e muslimanit. Kë nuk i takon kë besimtar me bokso lla. Në kjo është, është një ku nuk funksionon këshilla, po funksionojnë lajkat e lavdata të politikave. Kjo është, është, është një dyftësisë e nam musliman në zbam një në kongso. Prandaj aty ku funksionon këshilla është sinqeriteti i gjon aktiv. Dëshurija sinqert është aktive. Dhe kënë i vënduotat. Pra e ne përmes këshilës, realizojmë edhe dëshurija sinqert, raport në dorë. Ma dje, edhe në këshilim të nërëllëzën, nga dobi që realizojt me këshilim, është edhe mëshiren dhe sjetë. Rahmet. Ka rahmet mes njerëzve. Ku njerëzit bashkëpunur me kombat mirë. E ata që mëshirohen, Allahu i mëshiran. Ata që mëshiron mes vete, ata e meritojnë rahmet e Allahut. E ata që Allah i mëshiron, nuk i dënon. As nuk është i ndonjëmitat. Dhe kjo është gjithashtu dobi e rrodës e mjaftueshme për mëna in kraju neve në në këshillëm. Edhe me dhonksilla, po edhe me me pranu këshilla thon. Gjithashtu të ndrullazr prej dobive të këshillës është se ne seksllojm mes vete përmirësohet chushnia përmirësohet chushnia nuk ka dukuri negative kur s'ka kur nuk ka dukuri negative ose minimizon dukurit negative apo siguria është më e lartë më rahatjemi morali është më prezant e kështu më ro. Kur nuk ka qeshim mes vete morali shturon. Andaj të ndërvojë këto dukuri negative që Po na rrezikon vazhdimisht neve. Nëse ne jesi shoqni, nuk e marrim mbi supet tona përgjegjsinë e këtë këshilluarit. Çdo kush atë që ka mundësi me këshilluar, ka mundë probt këshilluar, apo ka marrë hovt këshilluar. Kur marrën hovt këshilluar, nuk komuni kur kush është i sigurt. As rahatis pa pos, e as mirësi. Kështu që nga dobit e këshilluar të as përmirësimi i shoqërisë përmirësohet besimi, përmirësohet morali, përmirësohet vepra, përmirësohet raporti, përmirësohet sjellja, përmirësohet shkollimi, arsimimi, përmirësohet për shumë gjëra. Dhe ne a kemi obligim me përmirësim. Prandaj, si e arrijm kët obligim fetar të përmirësimit përmes këshillës, jo përmes heshtjes. Ne nuk duhet të Do vjen me leju që shejtani me mbjell në veten ton një vezvërese që quhet po e kçuri punën time. Duhet në më kçur punën të vetë është e vërtet, por duhet me dit ku? Në do pun duhet pak më interes të punë të tjera votën. Jo tive larg, po të atyre që ai ka për ta përisi familje e ti, fëmit e ti, rejtë e ti, po edhe shokët e ti e kështu më ratë, këndaj me e këshiru njërin, me i thonë nga se kështu përmirësotë shështënjëja. Dhe si kur që të cekë, nëse shështënjëja përmirësotë, me lejnë Allah Gjellewala, shumë gjëra do të fillojnë më ratë, më ratë në bëndë në vetë. Aty ku ka moral, aty ku ka siguri, të në vëzërë, aty ku ka siguri, aty ku ka jet Aty ku ka jetë mirë, ka lumëturi, e kështë të mëra janë të ndërridhër një dhe me tjetërën. Aty ku nuk ka këshillëm, ka dukuri negative. Ku ka dukuri negative, s'ka siguri. Mi aftan që pa siguria i prejkë raporit mes njerëzve. Për shambullë, nëse njerë nuk këshillohet me zvete, nuk ka këshillë me zvete, Edhe kur të livdon dikush apo edhe kur mirë ke vonë si beson, do të thaj se koha më bësh shifën. Se si ne amsu me më thon dikujt, mirë e kia ma çkes kono namë, për shembull. Ana siko, pasiguria prek edhe raportet tona, edhe fjalët e mira pas tent pasigurta. Edhe me të livduar të pasigurtë. A ko prime apo më llojë, që si mësu kur më, më këshillu kur ai edhe më tha mirë, edhe kur e kam mirë, edhe kur kam kaq më, më tha mirë. Ku më ditun tani kur e ko primea kë? Ku me dit? Andaj, mi afton kjo pasikurit që përhapët në mesin e njerëzve. E lene më për pasikurit që prejk shumë fushat të, të jetës tonë, për. e të tjera të shumë të të ndërodhët nga dobit që dalin prej kësaj vlere, kësaj edukate, që një si besimtare kemi për obligim me e kultivu në mesin tonë. Për ndaj në përmbyllet të kësaj ligjerate, për thema që e ceka dhe më heret. Njësi besimtarë, duhet që kshila mos të ndohet asë njëherën nga përdiqëmëria jonë. Kështu që, ose bëhu kshilues i mirë i duhur, rraspektoj regullat, ose bëhu i kshiluar i mirë e pranej kshilat. Nga se ose gabon, ose eshe një gabim. Nëse eshe një gabim, për mirësaje, nëse gabon, pra ne e gabimin përmirësojë ekso mirata. Dhe vazhdimisht në këtë proces, me lehenë Allahu Leuvana, nisim përpara. Ne bëjmë më të mirë, do kry Islami na ndërton, do kry Islami na rregullon, do na ndihmon me ec rrugës së duhur. Allah na mëson që, jemi që kshilat, në të jemi me të vërtetë nga ata që fillimisht i pranojnë këshillat. Dhe përmirësohen mbi bazën e këshillave. Mirpott na boftë Allah nga ata që kanë guxim dhe kanë sinqeritet. Dhe në mënyrë të duhur që çdo u di ka një musliman e këshillon edhe tjetrën, kurdo qoftë ai. Nga sa askush prjevë nuk ka ti pa gabime, të gjithë ne kemi gabime, të gjithë ne kemi mëshime, prandaj jemi të plotsuar, jemi të përmirësuar me njëri tjetrën, jemi të fortë me njëri tjetrën, dorse jemi gabimtar, kemi mëshime, kemi të meta, atëher kur jemi të ndarë edhe kur nuk e këshillojmë njëri tjetrën. Allah na përmirëson gjendjen tonë. Dhe Allahun nabuf që gjithmonë jemi më të mirë më të mirë deri në takimin me Allahun që do të xelaluam. Në kaq për të fund, zotë xhelaluani është për ne drejt. Safa, sa të keni mundësi, afroni, gjashtë safa sa të mundi, plotësi safa, sa të keni mundësi dhe përgatituni për për dëgjimin e zonës dhe falnimin e mosës që mua zoti xhel. Usalallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun kaseeman kaseer.